Ні про події доби УНР і з УНР, ні про ОУН і УПА, ні про сучасний дисидентський рух. Тож звідки він вилупився, цей виродок, ця паршива вівця, у гарно постриженій радянській отарі, цей недобитий націоналюга-антисовітчик? Згодом на подібне запитання майора КГБ Швеца Люденюк відповів, що його зіпсували ворожі радіоголоси, «Свобода», BBC, голос Америки», хоча це лише частина правди. Сам для себе пан Телеймон пояснював свій шлях від ленінського комсомольця до буржуазно-націоналістичного охвістя жовто-блакитної барви, пригрітого імперіалістичним заходом, вродженою схильністю до бунту і боротьби за свободу, ненавистю до тиранії. Будь-якої. Тож, якщо на його борця за волю Люденюка шляху стане комуністична диктатура, то він змагатиметься з нею. Тим більше, що в цій боротьбі присутній національно-визвольний струмінь. У цьому аспекті Люденюк опирався на Леніна. Україна ж бо пригноблена. В розслабленому стані армійського діда за п'ять хвилин цивільний Люденюк все-таки наважився одного разу поговорити про політику зі своїми найближчими колегами по дідезні, бакінським євреєм Мішою Поткінем та джегітом з того боку Кавказького хребта Мусою Хамхуєвим. Не те, щоб пантелеймон бачив у цих двох дуже різних представниках теж дуже різних націй, своїх однодумців чи майбутніх соратників, хоча щодо Хамхуєва він цього не виключав і у своїх революційних видіннях уявляв, як Муса підіймає повстання проти Росії на Північному Кавказі, а він людинюк в Україні, вони спілкуються, координують бойові дії, допомагають один одному, обмінюються розвідданими і зрештою зустрічаються у поверженій Москві. Просто він сам для себе Вивчав настрої різних національних груп імперії, яку задумав повалити. Хамхоїв мав багатих родичів, тому курив Єрванський Арінберт, що вважалися найкращими сигаретами середнього класу на цілому Кавказі. Щоправда, азербайджанці їх не курили, а віддавали перевагу Бакинській легенді. Вони сиділи в курильці, знемагали від лінощів. І курили вже по третій заранок цигарці. Хамхоєв, який понти тримав за найвищу джагітську чесноту, зробив три затяжки і жбурнув майже цілу цигарку повз укопану залізну бочку з водою. Та на недопалок, як курчата на жменю крупи, нам'ятий сиром та вареним накруто яйцем, накинулися солдати першого місяця служби. Переміг москвич Козлов. «Бояць!» – гукнув до нього Хамхуїв, не давши тому скористатися коштовною здобиччю, тобто затягнутися димом. «Я!» – виструнчився солдат, не випускаючи з руки цигарку. «Хвамілія!» «Козлов! Откуда?» «Із Москви!» «Зачем бички собираєш? У тебя совсім совісти нет?» – запитав Хамхуїв. «Совість є, товариш Дембль!» Ображено відповів Козлов. Просто курить дуже хочеться. Не панімаю я тебя. на курі. Хамхуїв дав молодому почату пачку Арінберда і міцно задумався. Не панімаю. Кеш далах. Як так можна? Встать смірно, страшно верскнув хтось із молодих. Діди підвели голови, перед ними стояв червоний, хоча й тверезий, бо не пив, підполковник Гомберг. «Вохр!» Иронично, как он это умеет, начался знущаться неведомо над кем Гомберг. «Не армия, а военизированная охрана. Жизнь лафа. Обнял карабин и спишь целую сутку». Немедленно спроть погоны и нашить зеленые петлицы. «Вохр! Кто у вас сегодня командир? Ты Люденюк?» «Так точно, товарищ полковник!» Почувши слово «полковник», Гомберг ще дуще почервонів. Він уже давно був би не те, що полковником, а й генералом, якби не п'ята графа. Він пильно подивився на Люденюка, роздумуючи кричати ще, чи вже досить, потім скомандував. Люденюк, собірає всю шарашку і строємо в парк. Готовіть техніку космотру. Єсть. Діди Люденюк, Хамхуєві Віпоткін, Лежали в траві в затінку хурми, а молоді розведеною сажею фарбували колеса автомашин. Тоді Пантелеймон і помацав своїх колег на предмет політики. Почав із недавньої оказії. Кажуть, інтернаціоналізм, а Гомберга, найкращого офіцера дивізії, вище підполковника не пускають, бо єврей. Міша Поткін промовчав, а Хамхуїв несхвально, по-східному зацикав. Жаль, звісно. А чого тобі жаль? – пішов обанк Люденюк. Що слабшою є радянська армія, то краще для нас. Для кого це для нас? – майже дуетом запитали Поткін і Хамхуїв. Ну, для нас вже не так впевнено, – відповів Люденюк. Для пригноблених націй, нас, українців, вас, євреїв, прибалтів, кавказьких народів. Запала довга ніякова мовчанка. Ще ніхто не зміг спростувати марксизм, особливо діамат, ані створити навзамін щось подібного, сказав Поткін, який теж мав незакінчену вищу освіту. «Піду молодих пошугаю», – відповів йому Хамхою. Сачкою це Більше друзі-діди до цієї теми не поверталися. А через кілька днів Люденюка викликав до себе особіст. Це було перше знайомство прихованого націоналіста антисоветчика Люденюка з представником КГБ. Особісту капітанові у формі саперних військ, схожому на скупника мертвих душ Чичикова, з деяких ілюстрацій до знаменитої поеми Гоголя Пантелеймон пояснив, що пожартував. «За такі шуточки, Люденюк, зловісно промовив капітан Чичиков, ми показуємо вічну мерзлоту. Такі шуточки люблять білі медвєді і зейки на лісоповалі». Люденюк по-справжньому злякався. — Твое счастье, людяник, что ты уходишь на дембель, а то я бы тобой по-взрослому занялся. Но будь уверен, прежде чем ты доедешь домой, в твоем областном управлении уже будет лежать дело. Вот и это...